إلهنا ومالكنا ونصيرنا وهادينا نشهد أن محمدا عبده ورسوله بعثه الله بالحق شرعه وتوحيدا وديننا وآله وأصحابه أفضل الناس إيمانا وعلما ويقينا يقول الله تبارك وتعالى بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا ايها الذين امنوا اذا نوديا للصلاه من يوم الجمعه فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع ذلك خير لكم ان كنتم تعلمون وقال المصطفى صلى الله عليه وسلم من صلى عليه صلاه واحده صلى الله بها 10 او كما قال اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على ابراهيم انك حميد مجيد احباب الرسول الله صلى الله عليه وسلم ان في التقلب الدهر عجائب ومن تغير احوال الناس مواعظ من كم من عين باكيه ولماذا تلام النفوس وقد جبلت الى الحب المال وقال الطبري رحمه الله المال في هذا الزمان سلاح المؤمن دغزونوا اسلام بعدكم حميد مونسم na kumtakia rehma kiongozi wa umma bwana wetu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Hatuna Hatunabudi kukumbushana. kufanya kumswalia mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kwa wingi katika siku kama hii ambao ni siku bora katika wiki. sababu tayari alishatueleza kwamba tufanye kwa wingi kumswalia yeye kwa sababu sala zetu zinamfikia na salamu zetu. قوي اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على ابراهيم انك حميد مجيد دوغزنگون اسلام اما عنوان خطبتنا اليوم سنعيش بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رواه ابن مسعود فهي في مسند امام احمد دوغزنگون اسلام ama unwani kichwa cha mada yetu katika hutba yetu ya leo tutasoma hadith moja halafu ndani yake tutaweza kuweka katika Anasir ambazo kwamba ni muhimu awalan kabla an nakra hadith kabla tujaweza kusoma hadith la budda tuweze kuambiana ni anasir zipi ambazo kwamba tutazipata ndani yake hadith awalan natakala naitai nعيsh bi unwan so'ul khatim makhafati so'ul khatim cha madaoii cha leo tutaweza kugusia mwisho mbovu na tunaomba Mwenyezi Mungu atujalie husnul kwa hiyo ndugu yangu muslimu ma maanahu ni nini maana yake maadhi ma ni alaasir na Nani anaasir zipi ambazo kwamba zitapatikana ndani yake wa kaifa kana sallallahu alayhi wasallam fi aishatihi wa ashabih wa man na mtume muhammad sallallahu alikuwa vipi na masawaba zake na ambao kwamba wamemfuatia yeye alafu pia na mwisho tukiangalia ma asbab suu so khatim ni mambo yepi ama ni asbabu zipi ambazo kwamba zinachangia mpaka mtu ama mja apate mshombovu? Kwa hiyo katika hadith ambao kwamba amepokea Ibn Mas'ud anasema kwamba Mtume Muhammad sallallahu alaihi hakika amesema mmoja wenu yujma wa khalqihi fi batni ummihi arbaina yauma thumma yakunu ala kata mithla dhalik thumma mudghata mithla dhalik Anatuambia Mtume Muhammadin sallallahu alaihi sallam katika hii hadith ya kwamba pale anapopata mama ujauzito pale mmoja wetu kokusanyo kwake anapitia katika stages tofauti Baada Baadhalik fayanfaqullah almalak Mwenyezi Mungu anamleta malak basi fayanfaqu fihi aruh basi anaweza kufuliziwa roho ule kiumbe baada hapo inakuwa vipi? Fa bi arba'in. Basi ataamrishwa katika mambo manne. Bi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa kana au sa'id. Mambo manne ambayo kwamba wewe na mimi tayari tulishaandika ni haya mambo manne. Rizki yako, ajali yako, ana amali yako na ema utakuwa katika wale ambao kwamba ni as ama ashiqia ama kumbe ni watu wabovu Allahumma ja'alna lal ladina yakuna min as-su'ada Mwenyezi Mungu utaomba utujalie tuwe katika miongoni ambao kwamba wataweza kuwa katika saada Dugu yangu Muislamu yakulu ahlul ilm ahlul ilm ilm nasema kuhusiana na hadithi hii ya kwamba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akieleza wa hivyo fawalla la ilaha ghayruhu anasema hapa kwamba hakuna mbai kwamba Mungu zaidi yake yeye la amal. anaweza kufanya mja amal katika matendo ya janna hata haibaki baina yake na pepo illa dhira' ispokwa dhira' tu fa yasbiquhu basi na pale ambao kwamba alikuwa ameshaandikwa inamtangulia fa ya'mal anatenda katika matendo ya ashabu nnar na anatenda matendo katika watu wa motoni na basi hapo ina sababu yake kuingia motoni wallahu. Na akasema pia nywe chake unaweza kumpata mja ametenda matendo mauvu hata haijabaki baina yeye na moto wa jahannam isipokuwa dhira fa yusbihu kulkitab basi na kitabu kawa mitangulia basi akatenda jambo jema na basi akawa ni katika watu wa peponi. Kwa hiyo katika ahlul ilm wanatueleza katika hadithi ni kwamba sisi tukumbuke, tukumbuke kwamba sisi tuwe katika hofu. Al-mu'min da'im mu'minu wa kweli kweli siku zote anakuwa katika hofu. Ma'a anna 'amaluhu ya'amaru minas salihat mithlu al-jabal, anakuwa ametenda matendo mema, mfano ajbali, wa lakini yakhaf, anakuwa na hofu kwa sababu wa kweli kweli ambaye tukimtofautisha mu'mini na munaafik mu'min yara dhulubihi ka yushiku yushiq ayqa alayhi mu'mini siku zote anaona dhambi yake ni kana jabali kubwa kabisa amba kwamba anaogopa itaweza kumdundukia wakati wote ma annahu yulazimu al pamoja na kwamba yeye anafanya istighfar anarudi kwa Mwenyezi Mungu kwa kila hali lakin anakuwa katika khauf wa na munafik anaona madhambi yake pamoja na kwamba amefanya katika madhambi makubwa zaidi lakini anaona kwamba ni kana kwamba ni mdudu kwa manzi ametoa kwenye pua lake ndogo kabisa kwa sababu tofauti ya watu wawili muumini atenda jambo dogo lakini naiona ni kubwa katika maasi na huyu ambaye kwamba ni munafik anatenda kubwa katika maasi na ili hali anaifanya inakuwa dogo inakuwa ni jambo dogo kwake kwa sababu katika matendo yake anafanya ili fulani na fulani ama aonekane kwamba fulani ni mcha Mungu. Kwa hiyo ndugu yangu Muislamu, hii ni kufuata ile khauf ya matendo. Wakaifakana ni Nabii sallallahu alayhi wasallam. Aya tumwangalie Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, Kaifa كان? Alikuwa vipi yeye? Kana an-Nabiy sallallahu alayhi wasallam, alikuwa Mtume Muhammadin رحمان اماني انا موامبا منيزيمغو akimomba allahumma inni a'udhu bika min adhab alqabr allahumma inni a'udhu bika min fitnatil mahya wal mamat wa min adhab alqabr wa min adhab an-nar alikuwa kikariri na kirudia zaidi sana mtume muhammed sallallahu alayhi wasallam doa kama hiyo ahelul ilm katika tafsiri wanatuambia kwamba hiyasuul so khatima ni mwisho mbovu kwa hiyo mtume Muhammad sallam alikuwa akiomba Mwenyezi Mungu kumpa mwisho mbovu Lakin awezeshe kumpa husnul khatima kwa hiyo hiyo ni katika tafsiri na kuangalia hali yake mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam ndugu zangu wa Islam, tukija kuangalia katika masahaba ilikuwa vipi hali yao Angalia katika huyo Imam bin Dinar pale alikuwa na kesha usiku na swali amekesha katika usiku wake kuswali wao huwa yabki. analia anaulizwa vipi wewe unalia unalia kwa sababu gani anasema mimi na hofia suul so khatim Kulia kwangu huku na kufanya ibada anaambiwa vipi unalia na wewe ni katika wacha Mungu Vipi wewe unalia wewe unatuwakilia na hali tunakuwa na katika ibada anasema hapana naogopa husna naogopa nisije nikapata husnul khatima kwa sababu iyo, na nafanya ibada na nakithirisha kuingi, kwa wingi ili kwamba na moyo wangu unakuwa katika haufu waraja ili hali natarajia mema lakin nakuwa katika khauf hadha hali na la Umar bin Khattab na Umar pia kadhalika yeye alikuwa katika khauf Anaona kana kwamba ikiwa pengine watu waingie peponi na inadii kwamba atakuwa mmoja amebaki ana kwamba atakua ni Na naye ni kwamba kwamba tayari alishabashiriwa pepo ni yeye alikuwa akifanya ibada zake za kiza usiku hadha hu almu'min ndio muumini Kwa hiyo tunaangalia sisi waislamu ya kwamba sisi tunakuwa na hofu na arrajaa kadhalika tunamtarajia Mwenyezi na kwamba ili hali tunafanya vipi tunadhania Mwenyezi Mungu dhanna al ili tuweze kupata nini khair ndugu zangu wa katika kipengele cha tatu ma asbab ni sababu gani ambazo kwamba zinachangia katika so'ul khatim ni mambo yepi ambayo kwamba yanachangia katika ile mwisho mbovu Tuangaliye katika maulama ambao kwamba kwamo anasir. tutaweza kugusia japo pengine nne kwa leo katika mambo ambayo kwamba yanachangia ile sisi tuweze kupata kughurika Anasema ash walmunkarat walma'sya Anasema kwamba shahawat Yakulu النبي صلى الله عليه وسلم Alkaisu من دان waamila lima baada maut angalia mtume muhammed sallam tayari alishatumbia kwamba mwenye akili ni mwenye kujua kwamba kuna maisha na kutenda mema ambapo kwamba ataweza kuyapata siku ya kiyama si kwamba kwamba maisha itakuwa baada hapo kwa sababu hapa daru dunia ya daru alibtila ya daru limtihan ya daru almamar hapo ni katika kupita kwa sababu kupita kwetu huku lazima tuweze kupata mtihani hapa na pale. Kwa hiyo angalia hapo naambiwa pale. Wa badala lahum minallahi ma lam yakun yahtasibun. Kuna watu wamelia kwa sababu ya aya kama hiyo. Kuna watu wametoa machozi. Wamelia usiku nzima wakifikiria kwamba huyu ibada yake imefanyana. Miaka sitini Anakuja pale siku ya kiyama na ibada hiyemeitenda miaka 60 70 lakini kiangaliwa swala yake ilikuwa na khalal ilikuwa na upungufu swala yake ya miaka 40 yote iko na shida Sola yake ya miaka 20 saumu yake ilikuwa kadha ukadha ilikuwa na upungufu fulani angalie huyu hali yake itakuwa vipi hakika dalika huwa alkhusranul mubin ni hasara mkomania juu na nia zaidi ya wazi kabisa. Kwa hiyo ndugu yangu Muislamu tunaambiwa pale tibau shahawati. wala aaqil mwenye akili ni mwenye kuipinda nafsi yake na kuangalia kwamba hapa duniani ni mapito. Dunia ni darul amal hapa ni katika matendo nitafanya mambo gani ili kesho siku e, kesho ili niweze kufurahi katika darul janna jeu ni mambo gani ambayo kwamba utafanya kwa hiyo lazima uweze wewe kwa na hali. ya kufanya nini kuizuia nafsi yako minal shahawat هناك kuna music kuna mziki, kuna aina tofauti tofauti lakini huyu bwana ameweza kujifunga kweli kweli na ibadati shatta amefanya ibada yake wakati yeye ni barubaru shab ametenda katika ibada zake zote vizuri kwa sababu amejaribu kuepukana na anasa kama hizi hasatan kwa mfano katika misimu kama hii ya mwisho wa mwaka utapata pia waislamu wanagurika vijana katika mambo ambayo hayako katika sheria yetu Kusherekea katika mambo shereha zipo katika Uislamu. Kwa hiyo ndugu yangu uislamu. angalia wewe nafasi yako ili usijokao katika suul khatim na tunamuomba Mwenyezi Mungu atujalie tupate husnul khatima, mwisho Ama athani ya pili katika maulama katika hali kutubekea eh, vipengele hivi anasema dunia walini anasema kule kupenda dunia Angalia Mwenyezi Mungu anatuambia inna Allahi alhaq fala yagurrannakum alhayatu ad-dunya fala yagurrannakum billahi lgarur. angalie kwamba Mwenyezi Mungu ametuambia ahadi yake ni ya kweli tutakuja leo kesho yake tutakutana na Mwenyezi Mungu vipi wewe umejifanyia istidad kaifa istaadadta umejifanyia vipi istidad wewe na unjua kwamba ni hak na Mwenyezi Mungu لا ykhlifu الله wa'dahu Mwenyezi Mungu ahalifu Kwa hiyo ukijua hivo siku zote dunia inakwambia inakupa wewe من wal akhira inakuita unaambiwa fakun min abna al akhira fala takun min abna ad dunya ndofa al musahaba wal hakikariri doa hiyo wanasema Allahumma ij'al ad Ola tajali dunya fi fikulubina. angalia wanaomba dunia iwe katika mikono lakini isijawaingia moyoni kwa sababu inapokuingia moyoni dunia unakuwa ghafla umeshasahau malengo yako wewe hapa ya ibada inakuwa kamwe hukumbuki tena unakumbuka kwamba leo hii nitafanya kadha leo hii itakuwa kadha katika amal asaiat kwa hiyo dunia siku zote inatuambia inatufakisogo wal akhirah inatuita lakin amba kwanba inatufakisogo si ndo na tunakemezana nayo kila siku na ile ambayo kwanba ina hatutaki kwenda lakini lazim kwa sababu ile mauti ambayo kwamba tunaitoroka itatufata, itatupata Inatupata zaidi ya riziki ambayo kwanba tumeandikiwa kwa hiyo wanatua kwamba maulama katika vitabu ya pili ni kupenda dunia na kusahau akhira inafanya inakuwa katika so madha so ul khatim Unapata katika watu ambao katika katika sakatul maut wanafatu pale mtu anakariri la ilaha Allah. Kul la ilaha Allah. anasema la yanfaani hadha huyo mtu yuko katika sakatul maut anasema haiwezi kunifaa mwingine akasema la anambio, la ilaha Allah. sema la ilaha Allah. anasema mimi sijawahi kufanya atan wahida lillah. Sijawahi jata kufanya kusujudu wa kuruku moja kwa Mwenyezi Mungu. Fa kaifa yanfaani? Itanifaa nini hiyo la ilaha illallah al'an? Asaangalia katika anakaririwa watu wengine anakaririwa sema la ilaha illallah, la ilaha illallah. Anasema kwamba ana fi safar. Ana fi safar. Unapata kuna watu sampuli tofauti tofauti kwa sababu ya ile amali na akili iko katika dunia pale pia katika kutamka maneno ya mwisho ambao kwamba yeyote atakayatamka maneno kama yale anakuwa yeye ni katika ashabu janna kwa sababu yoni kalima ambayo kwamba ametoa ama ya tatu katika mambo ambayo kwamba yanachangia katika suul khatima wanatueleza kwamba israr bil asya Anatuambia kwamba ni kule kufanya maasiya walkabair. kutenda madhambi makubwa lakini la kustajabisha ni kwamba utapata watu wanafanya madhambi makubwa ila hali hawajui kwamba ni madhambi katika madhambi makubwa. Mathalan Mukhalafati salatul jamaa mfano kukhalifu swala ya jamaa wahid yismaa pengine mtu adhan lakin anasema mimi nitaswali kwa wakati wangu maalum siwezi kuswali sasa bal min a kuna katika ahli alilm ambao kwao wamesema hiyo ni katika katika kufur anakuwa kafir na wengine katika ile hadithi ya mtume sallallahu alayhi wasallam akisema tofauti yetu sisi na ambao kwamba hawaswali katika yetu sisi na hao ambao kwamba alladhi baina na ni na yeyote mwenye kuwacha ile swala basi ameshakufuru. Kwa hiyo kuna katika ahlul ilm ambao kwamba anasema kwamba wameingia katika ukufar waliad billah. Kwa hiyo salatul ljamaa. Ama ukuqul walidain kuna watu ambao kwamba hawayatendei wema wazazi wao na hawajui kwamba hiyo ni katika madhambi makubwa. Lazima uangalie wazazi wawili hawa ambao kwamba umeambiwa watendee wema mambo moko imekuja baada ya kumwona kum, kum, yakaa rabbuka ta'budu illa iya wabil walidaini ihsana wafanyie wema hata kama si waislamu wewe watendee wema tu kwa sababu ni wazazi wako Ama ya tatu ya kat'ir rahim kuna watu ambao kwamba waunganishi kwa zao waunganishi watu wao familia watu wamekona kwamba yeye tayari afikake ataki kukumbuka watu wake hiyo ni katika sababu ambayo kwamba inaleta shida kwa sababu ni katika kaba'ir ambayo kwamba tunaona leo ni sahali tunaona leo ni sahali nitafanya wakati ambapo nitataka kuswali lakini min kaba'ir ama ansurur raba' katika kipengele ambayo kwamba inachangia katika mambo ya mtu kupata sol sol Mwisho uh, khatim mbobu. anasema kwamba ni madahir ni ile kudhihirika kwa watu ya kwamba kwa uwema wako umeonesha kwa watu ama wakati uko pekee yako mwenyewe unatenda katika madhambi yote sayi'atan kabiran kana au kabira eh, sagiran yote katika makubwa na madogo yanayafanya kwa sababu sasa hivi anaonekane anakuwa kwenye giza anakuwa katika giza totoro ndopale atafanya maasi yake yote mbeko mwanaataka pale anafanya yote Lakin amama ayunin nas yarawna ka bi'abd salih aw maamam ya belo awashia watu wanakujua bwana fulani ni mcha mungu bwana fulani ni kadha wakadha Lakin idha khalauta pale unakuwa peke yako fa unafanya madhambi yote ndipoale unaambiwa aindasaqatul maut analetwa mjana oneshwa picha hii Ulikuwa naotazama ilikuwa ni katika haram kada, wulguna wulguna kada wa ulikuwa al naiba ulikuwa unafanya kada wa kada fali yattaqillahu ogopa Mwenyezi Mungu tisiri walalania katika siri na zili uh, katika ndani na dhahir pia muogope Mwenyezi Na ukumbuki ya kwamba alladhi khalaqad dhulam yarak yule ambaye kwamba ameumba giza basi na wewe. Ikio wewe unataka kufanya dhambi, basi nenda katika sehemu ambayo kama hautaonekana abadan. Naje, inawezekana? Haiwezekani katu. Ni haiwezekani. Kumbuka wewe uko na kirama nkatibin. Ya'lamuna ya ma taf'alun. Unao malaika wana record kila jambo ambalo kama unalitenda. Unao Mwenyezi anakuona. Anakuona wa huwa alhayul la ya, yeye yeah, yeah, Mwenyezi Mungu anakuona. Kwa hivyo katika anasir inne hizi ambazo kama tumezitaja zote zinachangia katika suul khatim mwisho mbovu ambao kwamba tunaomba Mwenyezi Mungu atuepushe nao. Barakallahu li walakum fil Qur'anil Hakim wanfa'ana wa iyakum bittil Hakim aqulu ma sami'tum wa astaghfirullahi walakum as-salimuna walmu'minat fastaghfiruhu walbarrahim.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 liwthirahu ala al-din kullihi walakarr al-kafirun ma sha muslimun usikum ayyuhal fa faza al-muttaqun duguza ngoo katika khutba ya kwanza tumeweza kuangalia katika ansir tatu, ambazo kwamba tumepitia ni mambo yapi ambayo kwamba yanachangia katika mtu kupata mwisho mbovu fa al-an la budda an bilkhawf tuangalie khaufu ni nini basi wanatueleza wa ulama falkhawf khaufani kumbuka khauf inagawanyika sampuli mbili khaufus sabiqatul ula Makatabahu katabahu alkalamu ma katabahu alqalam al anatuambia khaufu ya kwanza ma jaral qalam maalik kumbuka wewe pale ulipotakuwa tumboni mwa mama umeandika shaqiyun am sa'id. umeandika pengine katika watu wabovu au katika watu wazuri haujui Lakin la budda wewe lazima ukithirishe dua ukimomba Mwenyezi wa akujalie katika nasuada allahumma ja'alna minas kwa hiyo ndugu yangu muislam khauf ya kwanza ma katabahu alqalam ama khaufu thani. khauf, khauf min allahika ambao kwa utapata si ya kiama ni je utakuwa katika watu gani? ashabu Yamin. Katika watu ambao kwamba watapata kitabu chao na mkono wa kulia au katika watu wengine? Kwa hiyo ndugu yangu Muislamu, endapo utaangalia katika mambo kama haya, itachangia wewe katika kujifanyia wewe kwa mizani. na siku zote wewe. Tukiangalia katika mwara ya mwisho, tuangalie wewe katika daru dunya. Je, umejifanyia muhasaba katika mambo ambayo kwamba yanaweza kuchangia husnul qatim mshomema ni kwamba wewe jiangalie nafsi yako na ilhali hali au jiangalie nafsi yako katika hali ya kujitukuza zaidi ya ndugu yako jeeke muhasaba hasibu nafsak, yako nafsi wewe nafsi yako angalie wewe kila usiku wewe kwa kama yule mtu ambaye kwamba anafanya biashara kila siku anaangalia amepata faida gani na hasara gani. Kwa hiyo laiti ukajiwekea vile itakuwa wewe unajiwekea katika njia nzuri. Ama ya pili ni kukithirisha sana Mwenyezi Mungu. Muombe Mwenyezi na Husnul Khatim, mhusho mwema. Tenda wewe matendo yote lakini siku zote unarudia, Allahumma ij'alni, Allahumma wafiqni bihusnul khatima. Omba mhusho mwema. kwa sababu mimi na wewe atujue مشو tutakuwa vipi lakini tunaomba na tunakadiria tunafanya ibada ilhal tukiomba Mwenyezi Mungu aweze kutukadiria mshumaa inna allahumma laika tusalluna ala nabi ya ayu alladhina aminu sallu alayhi wasallamu taslima radallahu al khulafa ar rashidin abakar siddiq umar bin khattab واثمان من وعلي علي بن ابي طالب ونستائر الصحابه رضوان الله عليهم اللهم اجلل الذين صموا القلفت بنسانا اللهم وفقنا اللهم وفقنا به وسن القاتمه اللهم وفقنا به وسن القاتمه اللهم وفقنا به وسن محمد وعلى اله وسلم يا ما المسلمون قوموا للصلاه